Піфей і Ультиматуле. З давніх часів греки борознили моря. Більшу частину своїх відкриттів вони здійснили у Середземному морі, але саме вони першими пропливли уздовж західних берегів Європи. До середини першого тисячоліття до нашої ери греки вже добре знали береги не лише Егейського моря й Адріатики, Іонічного, Тіренського, Лігурійського та інших морів але прониклий у чорне. Вони заснували колонії в Криму – Герсонес і Пантікапей, на північному березі Азовського моря та Наїз, тощо. Однією з найдивовижніших подорожей в історії залишається загадкове плавання на північ грека з Масалії або Марселя – піфея між 350-320 роками до нашої ери. Цей мандрівник і географ створив трактати про океан і опис землі. До нашого часу вони не збереглися, але відомі нам у викладі інших учених. Піфей був гарним астрономом. Знання зоряного неба допомагало йому визначати своє місце знаходження на Землі. Під час тривалих плавань уздовж берегів Північної Європи він спостерігав північні припливи і згодом описав їх. Обстеживши береги Британії, Піфей перетнув Ла-Манш і висадився у Корнуолі де потоваришував із рудокопами, які видобували олово. Піфей постійно вивчав звичаї тубільців, тому він вважається одним із перших етнографів. Потім він здійснив морську подорож навколо Британії і описав її як трикутний острів. Піфей розповідав, що на північ від Британії існує таємничий острів Туле. Суперечки про місцезнаходження цього острова не вщухали багато століть. Його назва ввійшла в літературу як символ найбільш віддаленої з відомих земель, і відтоді «Ульті означає «край світу». Але сам острів, описаний Піфеєм, так і не було знайдено. Античні вчені, наприклад, Страбон, ставилися до повідомлень Піфея скептично. Вони не вірили його розповідям про полярний день, полярне сяйво та вічну кригу.